Umër i bën hatabi radi Allahuan hu të regon. E kam dëgjuar të dërguar i në Allahut të thot. Shpërblimi i veprave varet nga qëlimi që ka pasur gjithë njëri. Dhe gjithë se cili do të marrë shpërblim në përputhje me qëlimi që ka pasur. Kështu, kusht do që shpërngullit për përfitimet e kësaj bote apo për të martuar, shtektimi i ti do të jetë për atë që a ju shpërngull. Transmeton imam Buharju këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com